Ez eh, mahi dituzkasenu, luk kidea. Goizuntan, eh, mintzaldi bat bazen nola ustagtu, edo ustagtzen aldire hasteko eh, laborantza, edo askuhiden luk hori, eta eraikuntza. Eh, eman dituzu, datu batzu, enik, eh, eh, Ipache Euskalegian azken urteetan, galdu dela hainitz laborantzako luk zonbat galdu da, eta nola hori.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 Beaz, uh, badakigu ere gerostik uh, fenomenoek segitzen duela eta uh, pentsatzen dugu, areagotzen ari dela ere. heldu uh, da, mila hektara galtzen dira Euskalegian orte guziz, bederen, eta pajean, laborari umriak ere tipitzen ari da, eta transmisioak ez dira egeskiegiten, ez behitira baita ezpada gauk egun uh, uh, seme alabak, beti prest uh, etxaldearen segita hartzeko, Beaz, guk dugu, behar, behar dira lagundu laborantzatik kanpo jiten diren gazteak nahi dutelarik instalatu uh, laborantzan, baina uh, lehen ostopoa da uh, luja uh, ukaitea. Eta behaz, lucha zain dira johtako sortu da ere uh, laguntzeko gazte horiek uh, lujak uh, ukaiten instalatzeko. Be, zuzenki lotua da? Lugen galtzea laborarien txipitzeari zer da zeren ondorioak.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 eta behart bururatzeko bada galdera interesgari bat atera dena ere mintzaldiaren bururatzean jabetza pribatuaren eh, ahimana se ahimandugu ona baskochek sa hemandutela se ahimanduten laburariak lur zaindiere pizkat beren lanne lannean arida jabetza pribatuaren ideiaren pizkat edo pizkat gauzak desberdinik usharasten Luh zain diak ero esten ditu uh, ditu kolektiboki eta erosten esten ditu uh, egitajen auhezkiari uh, eskeg. Eta luh horiek ez dira sekula salduak izanen, behaz hola uh, duguk-guk ama luhak uh, zaintzen. Eta beh denboran, pajean, badira gazte batzuk instalatzen direnak eta alokatzen dituztenak luh horiek. Eta horiek ere, uh, gazte horiek ere abandonatzen dute nun baita zaiteko uh, ideia. Eta uste dut hori ere azpen maratu behar den. E, gero behar badak gauza horiek e, jabe izaiteko e, gogoa. Eta ustez behar badaldatzen ari da. E, laborariek e, denboran alokatzen zituzten eta hola egiten zuten beren bizia. Eta behar badak, hori bultzaltzen alko da ondoko urtetan departamendu batzutan. Bada zinez gehiago hemen aniz... E, jabe dira, baina hori ere beharko da behar bautxi. Baginuen ez da bat goizuntan, lujaren bestaren karietarat. Laborantzako lujak eta er eraikuntzako, eta eraikuntza nola ustagtu gaiaren inguruan. Jomin Kastatx, zua itzinako kidea zira. Mintzatu zira, gehien bat, bigarren etxe bizitzan inguruan, bigarren etxe bizitzan problematikak, zer ondorio du laborantzako lujen gainean. Beraz, gure ustez uh, Bigarren Echibizitza eta uh, Lujaren uh, baliat, baliapenaren ahtian lut, lutura zuzena bada. Baina, Bigarren Echibizitza hainitz baitira. Beraz, uh, Iper Euskalikia, goia pasa. Lekubatzutan, neuniko berro goiaat heltzen uh, da, Kostaldean. Da, beaz, Bigarren Echibizitza horiek egiten dute, etxe horiek ez zirela libro. Uh, hemen bizin edoan gen Eta beraz horrek iga, igan arazten du uh, uh, etxe bizitza galdera, duank, tentxio immobiliarioa. Eta horre nahi zinean uh, poder publikoak eta, eta merkatu privatuak uh, pufatzen duen ondorioa da eraikitzea gehiago. Eta gure ustez hori ez da soluzionea. Gure ustez liberatu behar dira bigarren etxe bizitza horiek uh, lehen etxe bizitza gisa erabil laite zen eta hola gutxiago eraikitzeko gisan satzatu ditzen pista batzu gogo eta pista batzu gen inguruan, ba, ez bigen etxe Bizitzak gaina hartzeko eta hemen lanta bizi egin nahi dutenek gaiteko eh, etxe horiek ze dira pistaista horiek. Ba, beaz pixtoak e baniz badira pistaxistake. Apatzen da dira eh? uh, etxegutsak direnak abandonatiak edo batere baliazek ez ziren etxe horiek dela ejeabilitattze eta bizitzeko lelikoak bilakatzia. Eta beste pista bat dugu gai duguna, da bigarren eitxe bizitzen uh, mugatzia, beraz bada, badira esperientzia batzu uh, Europan gaini, uh, adibidez, Switzan, Austrian edo Italian, horiek uh, legalkiz, erri dute uh, bigarren eitxe bizitza kopuruaren gaineko mugabat. Beraz adibidez, Switzan, erri batean, uh, ezinda izan uh, uh, euneko goia baino bigarren eitxe bizitza gehiago. Beraz horrek uh, dira, Uh, libratzen du etxe kopuru handi bat eta horrean ondorioz uh, gutiagoera eki behar da eta behaz lur gutiago sautu eta horrek beste ondorio bat ekartzen du dela tentxioaren apaltze bat eta behaz presioen jaufte bat eta behaz etxe bizitzak uh, eskuragarriagoak uh, izaitia Zorritago proposatzen dugun uh, neugri bat Hori uh, legez uh, litzateke, Suizan eta bezala Haerek haugeagun uh aldetik aldeetik, gehiago gehiagoen zaie hemen Echibizitzak, hori egi Zergia hautatzen da Horrek e, Zergia baita laguntzen du, hori begiunez ikusen duzu? Ba begiunez bai, zen ta... Ba diga Echikoetxeak Almen gutietan chartzen da Zergia zera hori. Ta igaiten direlaik, bigarren Echibizten geniko Zergia, azken finian, abri dute Zergia gehiago pagatzen. Eta hori da... Gruztez pozitiboa da, zenta hori horiek elkartasuna el handitzen du, aberatsa eke eta gero soz hori baliatu berri teike, duten du eger e, laguntzeko. Beaz, gero balakigu, holako neugri batek ez tola bigarren etxe bizizako puroa tipituko, zenta bigarren etxe bizizako dituztenek, baut ezerga hori pagatzeko almena. Beaz, ez da soluzione mirako iluzko Baina ez da negatiboa da jazteko. Ipatzu duzun bestegai bat, Echebizitza sozialena, eta eman duzu zenbaki bat, aski gajia, Ipar Euskalegian hainitz jendek luke eskubidea Echebizitza sozial batena? Bai, euneko irudegoita majak Echebizitza sozial bat ukaiteko eskubidea luke esartzenitaik barremetan euneko Ipar Euskalegio populazioa euneko irudegoita majak. Eta altalakigu, etxe bizitza sosialak ahrazgutzi badriela iparralde guntan eta beaz merkatu pribaturat uh, joan behir girela eta hor, uh, beraz, presio anitz, hanitzez uh, uh, handiagoan uh, patu behirtugela gure etxeak izan alokairuan edo izan uh, jabe izan ahi badugu.